Geliat și Smaila, În vremurile de demult, într-un orășel trăia un păsărar, care avea doi feciori. Pe unul îl chema Cuncar, iar pe celălalt muslim. Mama băieților murise de mult în urmă și ei își petrecuseră toate zilele în pădure, în preajma lui. Cuncar și Muslim prindeau păsări, culegeau smeură și mure, se scăldau în apa repede și limpede a râului de munte. Odată, rătăcind prin pădure, bătrânul păsărar găsi un ou, dar așa de mare că îi era și greu să-l ridice. Cum necum, el izbuti să care oul până la oraș, unde se duse să-l vândă. Cumpărătorul, Privi oul cu luarea minte, se minună și zise așa. Nu vreau să-mi pătez numele cu o faptă necinstită. Ăsta e oul păsării minune și n-am atâția bani să-l plătesc. Du-te la bogătașul care locuiește pește peste drum și spune-i lui să-l cumpere. Păsărarul așa și făcu. Iar ochii bogătașului scânte iară când privi o asemenea minunăție. Pe dată îi dădu păsărarului 300 de rupii și îi spuse că pentru fiecare ou pe care îl mai aduce va plăti tot așa. Se bucură păsărarul și, de atunci, poate nici într-o lună îi cără bogătașului 3 sau chiar 4 ouă. Mai târziu, izbuti să prindă și pasărea minune. În acest fel păsărarul se îmbogăți, nu se mai duse în pădure și se însură cu o femeie haină, și bună de gâlceavă, care nu le dădea pace băieților, silindu-i să facă cele mai negre și împovărătoare munci. Dar nimic nu e veșnic pe această lume. Bătrânul păsărar muri, așa că huncar și muslim rămaseră orfani. Trecură câteva luni de atunci și mama lor vitregă se hotărâ să îl cheme în ospăție pe bogătașul care cumpărase toate ouăle păsării minune. Bogătașul se învoie, dar ceru ceruca la ospăț din pasărea minune să-i fiarbă ciorbă. Și inima nu -i să nu-i dai să mănânce capul și inima ei, porunci cu asprime bogătașul. Poruncize astfel, fiindcă știa că omul care mănâncă capul și inima păsării minune ajunge până la urmă un împărat măreț. Dar femeia care fierse ciorba nu băgă de seamă, cum cuncar și muslim pe furiș, Mâncară capul și inima păsării. Sosi și ziua când bogătașul veni în ospăție și află isprava băieților. Își pierdu cumpădul și porunci ca pe dată să fie găsiți. Auzind porunca, cuncar și muslim se înspăimântară și fugiră de acasă. Se ascunseră în pădurea de nepătruns și, fără să aleagă drumul, fugiră cât mai departe și mai departe. Copaci mari cu crengi spinoase și împletite între ele le închideau drumul, iar prin apropiere urlau tigri și șacali. Cu Cuncar obosi și de-abia se mai ținea pe picioare. Cât nu-l grăbi muslim, nimic nu ajută. Până la urmă se prăbuși sub un copac rămuros și adormi adânc. Trecu un ceas, apoi altul și Cuncar tot dormea și dormea. Muslim se sperie și, crezând că un car murise, plângând, se apucă să strige după ajutor. Pe neașteptate, Muslim văzu că în întâmpinare îi vin oameni mulți. Cum dă cu ochii de ei, strigă, Oameni buni, ajutați-mă! Fratele meu zace fără suflare!" răspunzând la rugămințile lui, oamenii îl înconjurară pe Muslim iar un bătrân cu barba albă se apropie și dădu drumul unui șo șoim pe care îl ținea pe braț. Șoimul se avântă spre cer, acolo sus își desfăcu aripile pentru o clipă, apoi, ca o piatră, se aruncă în jos, mai jos, tot mai jos, o altă clipă și șoimul se așeză pe umărul lui muslim. Din mijlocul mulțimii răzbătură glasuri de uimire și bucurie. Toți căzură înaintea lui, iar bătrânul și el în genunchi astfel grăi. Tu ești împăratul nostru, domnește peste noi, cu toții te vom sluji. Și fără să ia în seamă rugămințile lui muslim, oamenii îl așezară pe un prea frumos cal și îl duseră în țara lor. Iar în acea vreme, Cuncar dormea mai departe. Așa dormi multe ceasuri, până nu veniră și se așezară în copac trei păsări vrăjite. Ele aruncară pe fața lui cuncar câteva pene, care îl treziră. Nevăzându-l în apropiere pe muslim, începu să plângă de frică. Merse apoi prin pădurea cea de nepătruns, merse mult, și, dintr-o dată, zări întăriile cerului un șoim falnic. Privi cu încântare frumoasa pasăre, iar șoimul, de parcă și asta aștepta, își strânse aripele și, ca o piatră, se îndreptă spre car. Băiatul se sperie, căzul la pământ și cu mâinile își acoperi fața. Peste o clipă simți că șoimul se oprise pe spinarea lui. Atunci se ghemui și mai mult și se gândi. Uite și sfârșitul meu, nu trebuia să fi mâncat inima blestematei păsări minune. Dar trecură câteva clipe, apoi altele și șoimul nu-i făcut niciun rău. Cuncar, prinse curaj, își ridică capul și văzu o mulțime de oameni împrejurul său. Oamenii erau îngenunchiați, iar cel mai apropiat îi grăii. Iată-te că te-am găsit, mărețul nostru împărat, dumnește asupra noastră! Trecură ani mulți, împăratul muslim ajunse vestit pentru bogăția și măreția lui. El avea șapte feciori, unul mai frumos și mai puternic decât celălalt. Dintre toți, împăratul muslim îl iubea mai mult pe Mezin, pe frumosul și voinicul Gialiat, iar departe de el domnea dormea alt împărat, puternicul și crudul Cuncar. Cuncar ajunse crud, fiindcă în copilărie se învățase astfel de la maștera cea crudă. Lui se născuse numai fete, de aceea poruncise ca toate să fie omorâte. Dar nevasta împăratului nu se putuse împăca cu acest gând și ascunsese o fetiță, ultima pe care o născuse. Trecură 17 ani și fata împăratului, căreia în îi îi dădură numele de Shmaela, ajunse să fie de o nemaie întâlnită frumusețe. Și nevasta împăratului se hotărâ să o arate pe frumoasa fată crudului cuncar, cu înfiorare o conduse într-o bună zi pe Shmaela la tatăl său. Cuncar se minună de frumusețea fetei și căzu pe gânduri. Se gândi două zile și două nopți și, până la urmă, hotărâ să o lase cu zile pe șmaila, fiindcă a urma firul vieții unei minunății ar însemna o cruzime fără un Cuncar porunci ca pentru fată să se construiască un palat sub pământ, iar peste trei luni și trei zile mărețul palat fugata. Acolo își un car fata și porunci crainicilor să spună tuturor celor din împărăția lui că omul care va îndrăsni să o vadă pe șmaila, în chiar aceeași clipă va pieri de cea mai cumplită o sândă. Dar zvonul despre o minunăție nu cunoaște hotare. Despre frumusețea nepământeană a șmailei, cea din împărăția crudului car aflară și feciorii mai vârstnici a împăratului muslim care pe dată porniră la drum pentru a o salva. Cu împăratul și împărăteasa nu rămase decât ce mezinul, iar prinții cei vârstnici peste un timp ajunseră în cetatea de scaun a țării lui Cuncar, unde intrară în palat povestiră cine sunt și ce dorință îi adusese acolo. Împăratul zâmbi cu răutate și, privind chipe și prinți, le grăi așa. Fie... Am să-i dau fata celui care îndeplinește șase porunci ale mele, dar să știți că cel care nu le îndeplinește chiar și o singură poruncă va fi omorât. Vă învoiți? Ne învoim, răspunsă tineri într-un glas. Atunci ascultați. La început, crăpați un bolovan de fier cu un topor de lemn. După aceea... Mulgeți vaca a șmailei și urcați-vă de trei ori pe acoperișul palatului meu cu găleta plină cu lapte, dar cu băgarea de seamă să nu cadă vreo picătură. Alegeți până la ultimul bob meiul ume amestecat cu nisip, aduceți un tigru care să fie mai puternic decât al meu și, în sfârșit, găsiți intrarea în palatul șmailei. Zicând aceasta, un râse și își frecă mâinile mulțumit. – Acum tot vă mai învoiți? – Ne învoim, iarăși răspunseră tinerii cei viteji într-un glas. Și, unul după altul, își plecară capul sub toporul călăului. Auzind de această nenorocire, cea își luă paloșul, puse șaua pe cal și porni întins spre împărăția lui cuncar. Merse mult, atât de mult că până și calul se prăvăli de greutatea drumului. Căzut din picioare și nu mai a avut putere să se ridice. Iarăși merse multă vreme. Odată, obosind nespus, Gailat se, urc, se culcă la umbră sub un copac cu ramuri lungi și dese. Pe neașteptate văzu cum un țăran turna apă peste un furnicar. Lui Jailat i se făcu milă de furnici și de aceea se apropie de țăran și zise – Omule, nu se cade să faci rău furnicilor! Ce? Din pricila lor să frămângezc un an întreg? Se mânie țăranul. Dacă nu carapă până aici, roade nu adun. Pe roade câți bani scoți? Trei sute de rupii. Geaillat scoase punga cu galbe și o aruncă țăranului la picioare. Dar te rog să nu mai faci furnicilor. În pungă ai 500 de rupii. Îți ajung. Chiar îți mai și prisosesc. Mirat, țăranul a început să-i mulțumească, dar jailat, Nemai ascultându-l, se apropie de furnicar. Dintr-o dată, auzi cum cea mai mare furnică grăi. Mulțumesc, tinere cu inimă bună! Eu sunt împăratul furnicilor. Să știi, atunci când vei avea nevoie de ajutorul meu, spune doar o vorbă. Mulțumesc, bune împărat, răspunse răzând geailat. Mă îndoiesc că voi avea nevoie de ajutorul tău. Nu te grăbi să judeci așa tinere, zise furnica și se făcu nevăzută pe dată. Îți mulțumesc pentru sfat, împărate, râse iarăși geaileat, vesel. Și porni mai departe. Până la urmă drumul se termină și tânărul se văzut nevoit, să treacă printr-o pădure de nepătruns. Cu cât mergea geaileat mai departe, cu atât se făcea mai întuneric prejur. Iar când nici nu se aștepta, de alături urlă un tigru. Tânărul nu se sperie, își trase paloșul și ieși în întâmpinare. Pășind cu băgare de seamă, se apropie cât putu și, dintr-o dată, se opri de parcă cineva l-ar fi bătut în cuie. Chiar în fața lui, într-o poieniță, un tigru era lungit și urla de durere. Apropiindu-se și mai mult, Gailat văzu că un pe mare era înfipt într-o labă a tigrului. Trebuie să-i ajut fiarei se gândi tânărul și se apucă să sape o groapă. O săpă adânc, chiar lângă laba tigrului și, când ajunse, început să tragă de ghimpe. Tigrul urla de durere, bătea cu laba fără de pământ, dar nu putea să-l ajungă pe geailat, așa cum el era ascuns în groapă. Tigrul mai urlă odată și tăcu. Tânărul scosese ghimpele. Mulțumesc, tinere, răstit tigrul. Eu sunt împăratul tuturor tigrilor. Uite un fir din mustața mea și dacă vreodată vei avea nevoie de ajutorul meu, dă-i foc. Atunci pe dată mă voi înfățișa. Celat îi mulțumit tigrului și își dă de drum. După câteva zile ajunse într-un oraș nemaipomenit de mare, care era cetatea de scaun a împăratului Cuncar. Multă vreme de durată palatului mărețului împărat, Ascultă spusele oamenilor, privie împrejur și se -mi minte totul. Cu gând curat, tânărul intră în prevălia unui juva Ergiu. Se întâmplă ca juva Ergii să fie niște oameni buni, așa că s se împrieteni cu ei, dar ce prietenie că rămase să locuiască împreună. Iar pe de câteva zile, norocul lui Giailat de altfel, locuitorii cetății de scaun soțiră cu alai un lucru respus de scump și prețios, un tigru făcut tot din aur și argint. Îl făcuseră tinerii Giuvaiergii, prietenelui geilat, Ei duseră jucăria, fiindcă jucări era împăratului la palat. Văzând tigrul de aur, bucuria lui Cuncar fu atât de mare că nu se poate povesti. Porunci ca tinerilor Giuvaiergii să le se facă daruri bogate, iar jucăria să fie trimisă prea frumoase eșmaila. Și mirarea fetei fu nespus de mare când văzu minunatul tigru. bătut din palme, apoi răsuci o cheiță ca să pornească jucăria. Dar, dintr-o dată, ușa, care era în spinarea tigrului, se dădu în lături și de acolo ieși râzând geilat. Oprindu-și privirea pe chipul frumos al șmailei, tânărul simți că inima lui, pentru totdeauna, e acelei pentru care trebuie să străbată un așa drum lung și dios. Și fetei i e în unatul Jailat. Cu toată uimirea celor din jur, la porunci slujilor să înapoieze prețioasa jucărie juvaiergiilor. Astfel, gelat o văzu pe ea, se înțelese cu ea, află toate vicleniile de la palat și se întoarse la prietenul lui. Iar în ziua de nu ce urmă, sosiv viteazul Jailat la palat și zise împăratului cu un car. împărat, îți cer cea mai mare bunăvoință! Dăm să o duc pe șmaila în împărăția mea." Cuncar început să râdă și îl întrebă pe tânăr. Dar vei îndeplini cele șase porunci ale mele? Chiar toate odată?" Lăudă roșenia nu e un lucru bun," un Cuncar. Încrederea nu-i roșenie, răspunse tânărul cu respect. Oare n-ai aflat că îți pierzi viața pe dată ce nu îndeplinești una din porunci?" Am aflat." de așa? Hai să începem. Uite, bolovanul de fier. Acum să te vedem. crapă cu un topor de lemn." Zicând asta, cum care zâmbi cu răutate și se așeză țiapă în pe tron. Ceilat se apropie de bolovanul de fier și, fără ca ceilalți să bage de seamă, scoase firul de păr fermecat pe care îl dăduse cu o zi în urmă la și îl petrecu pe după bolovan. Luă apoi toporul și lovi cu toată puterea de care era în stare. Bolovanul se sfărâmă în bucăți. Împăratul cuncar rămase mut de uimire, dar nimeni nu-i putut citi pe față acest simțământ. Da, e bine, iar acum mulgeva ca șmailei," zise împăratul și îi făcu semn că lăului cel setos de sânge și care îl urmărea mereu cu privirea pe Egea lat. Așa se și întâmplă. Celat se apropie de vacă și, pe neobservate, scoase din buzunar băsmăluța șmailei. Simțind nirosul fetei, vaca se lăsă mulsă. iar când cuncar văzu căldarea plină cu lapte, se menună și mai mult. Fugi de trei ori cu găleata pe acoperiș, dar nu uita! De curge fie și o picătură, vei fi omorât! Zâmbi iarăși cu încredere gea și aruncă în căldarea cu lapte inelul șmailei. Nici de data asta nu băgă nimeni de seamă. Chiar în clipa în care inelul căzu la fund, laptele se închegă, așa că, fără teamă, tânărul fugi de trei ori pe acoperiș și nicio picătură nu căzu. După asta, cum de duporungă astfel ca ajailat să fie zăvorât pentru o noapte în hambar. Fie ca acest tânăr fericit să aleagă până la ultimul bob meul de nisip. Ajungând în hambar, geilea-ți O, împărat al furnicilor, ajută-mă! Și pe dată, din pământ, din iarbă verde, se iviră furnicile. Vezi, tu ai zis că nu o să ai niciodată nevoie de noi tinere, îl dojeni împăratul furnicilor. Dimineața, uimirea lui Cuncar nu mai a avut margini, când văzu că tot meiul, până la cel din urmă bob, era ales de nisip. Ce să-i faci, zise cuncar și își scărpină vârful nasului. Acum du-te în pădure și caută tigrul. Îți dau pentru asta șapte-sprezece ceasuri. Cam mult, te împărat, eu termin de grabă. Tigrii sunt doar cei mai buni prieteni ai mei. Și, fluierând un cântecel, celat se îndreptă spre pădure. Acolo scoase din buzunar firul din mustața împăratului tigrilor și de foc. În față i se ivi un tigru bătrân, care îl întrebă pe gelat cu glas omenesc. Tu m-ai chemat?" Da, că ți-ascult porunca. Trebuie să bați pe tigrul împăratului Cuncar." Precum e porunca, voi merge în urma ta." Ce să vă mai spun de uimirea lui Cuncar când îl zări pe gelat că vine împreună cu un tigru nemai văzut de mare? Nici nu apucă bine gelat să bage tigrul în cușcă, Că din cel al împăratului nici măcar o bucățică nu mai rămăsese. Mm, bine, tine reviteaz și înțelept, răspundem la ultima întrebare. Unde e intrarea în palatul fetei mele? Sub tronul tău, mărețe împărat. Și astfel inima crudului cu un car se mai îmbună și o lăsă slobodă să plece cu geilat Iată și sfârșitul acestei povești adevărate, în care nici măcar o vorbă n-a fost născocită.